Артем примовк і замислився. Загалом кажучи, звичайно, напевно, знати не можна. Всяке може бути. Раніше таке траплялося, мені відчим розповідав. І ще він говорив, що на зовсім далеких станціях, там, де люди дичавіють і стають як первісні, забувають про все що людина – розумно-мисляча істота. Відбуваються такі дивні речі, які ми з нашим логічним мисленням взагалі не в змозі пояснити. Він, щоправда, не став уточнювати, що це за речі. Чесно кажучи, він і це не, мені не розповідав. І я просто випадково підслухав. Ха, я ж тобі кажу, тут іноді такі речі розповідають, що нормальна людина ніколи не повірить. Ось мені, Льоша, минулого разу ще одну історію цікаву розповів. Хочеш послухати? Такого ти, напевно, навіть від свого відчима не почуєш. Льоші на ярмарку один човник із Серпуховської лінії розповідав. Ось ти в пригоді віриш? Ну, після розмов з тобою щоразу починаю себе запитувати, вірю я в них чи ні. Але потім один побуду, чи з нормальними людьми поговорю і начебто відходити починаю. Насилу, стримуючи усмішку, відповів Артем. Ну, а серйозно? Ну, як? Я читав, звичайно, дещо, і дядько Саша розповідав дещо. Але, чесно кажучи, щось не дуже віриться у всі ці історії. А загалом, Жень, я тебе не розумію. Тут у нас на станції і так кошмар безперервний з тими чорними. Такого, напевне, ніде в усьому метро більше нема. Десь на центральних станціях про наше з тобою життя дітям розповідають страшні казки. І запитують один одного. Ти віриш ось у ці вигадки про чорних, чи ні? А тобі цього мало? Ти хочеш мене ще чимось налякати? Ну, та невже тебе зовсім взагалі не цікавить нічого, крім того, що ти можеш побачити і помацати? Невже ти справді вважаєш, що світ обмежується тим, що ти бачиш, тим, що ти чуєш? Ось кріт, скажімо, не бачить нічого, Сліпий він від народження. Але ж це не означає, що всі ті речі, яких Кріт не бачить, насправді не існують. Так і ти. Ну гаразд. Що за історію ти розповісти хотів? Про човника із Серпуховської лінії. Про човника? Ага. Якось Льоша на цьому ярмарку познайомився з мужиком одним. Він загалом... Не зовсім з Серпуховської, він з самого кільця. Громадянин Ганзи, але живе на Добринінській. А там у них перехід, значить, на Серпуховську. На цій лінії, не знаючи говорив тобі Твівічим, за кільцем життя нема. Тобто до наступної станції, до Тульської, здається, там стоять патрулі Ганзи. Це вони підстраховуються, мовляв, лінія безлюдна, ніколи не знає, що звідти вилізе. Ось вони і зробили собі буферну зону. І за Тульську ніхто не заходить. Кажуть, шукати там немає чого. Станції всі порожні, обладнання поламане. Жити неможливо. Та й дикого життя немає ніякого. Ні звірів, ні погані якої Навіть щури не водяться Порожньо Але в типа цього У човника Був знайомий бродяга один Який за Тульську зайшов таки Не знаю, що він там шукав І ось він потім Човнику тому розповідав Що не так там все просто На цій серпуховській лінії Що не дарма там так порожньо Говорив, там таке твориться, що просто неможливо уявити. Недарма її навіть Ганза не намагається колонізувати, хоч би під плантації або, або там під стіла. Женька замовк, відчуваючи, що Артем, нарешті, забув про свій непробивний цинізм і слухає із роззявленим ротом. Тоді він сів зручніше і сказав, внутрішньо тріумфуючи Та, тобі не цікаво, напевно, всяку маячню слухати Так, бабусині казачки, то може чаю налити? Почекайте зі своїм чаєм, ти мені краще скажи Чому Ганза справді не стала колонізувати цю ділянку? Справді ж дивно? Відчим говорив, що в неї останнім часом взагалі проблема з перенаселенням. Місця вже на всіх не вистачає. Жиру казяться. А як же це вони прогавили таку можливість? Ще трохи землі під себе підім'яти. От вже не подобає на них. Ага, цікаво таке стало. Так ось, мандрівник цей заходив досить далеко. Говорив, що йдеш, йдеш, і ні душі. Взагалі нікого і нічого. Як в тому тунелі за Сухаревською. Ти уявляєш, навіть щурів там немає. Вода тільки крапотить. Станції занедбані стоять, темні. Не би на них і не жили ніколи. І постійно гнітить відчуття небезпеки. Так і гнітить. Він швидко йшов собі, ледь не за півдня пройшов чотири станції. Відчайдушніший чоловік, напевно. Треба ж в таку глушину одному забиратися. Загалом дійшов він до Севастопольської. Там перехід на Каховську. Ну, ти знаєш Каховську лінію. Там і станції всього три. Не лінія, а якесь непорозуміння. Апендекс якийсь. І на Севастопольській він вирішив заночувати, Перенервував, утомився. Знайшов там якісь тріськи, багаттячко склав, щоб не так страшно, значить, було. Заліз свій спальний мішок і ліг спати посередині платформи. І вночі на цьому місці Женька підвівся, потягуючись. І з садистською посмішкою сказав. «Ні, ти не знаєш, як я безумно хочу чаю!» І, не чекаючи відповіді, вийшов з чайником з намету, залишивши Артема наодинці з враженнями від розказаного. Артем, звичайно, розізлився на нього за цю витівку, але вирішив дотерпіти до кінця історії – а вже потім висловити женці все, що про нього думає. Несподівано він згадав про Хантера і про його прохання, радше навіть наказ. Але потім думки знову повернулися до жінчиної історії. Прийшовши знову в намет, той налив Артему гранчак у раритетному залізному підскляннику, в яких колись розносили справжній чай у поїздах І продовжив Отож, ліг він поруч з багаттям спати А навколо тиша, важка така, ніби вуха ватою забиті І посеред ночі раптом буде його дивний такий звук Абсолютно божевільний, неможливий звук його прямо потом холодним залило. Так і підскочив. Почув він дитячий сміх. Заливистий дитячий сміх з боку колій. Це за чотири станції від останніх людей. Там, де навіть чурини живуть. Уявляєш? На покинутій станції було з чого переполошитися. Він, значить, зривається, біжить через арку до колій, і бачить. До станції під'їжджає поїзд. Справжній поїзд. Фари так і сяють. Сліплять. Заброда міг без очей залишитися. Добре, що вчасно прикрився рукою. Вікна там жовтим світяться. І люди всередині. І все це в абсолютній тиші. Ні звуку. Ні гула мотора не чути. Ні перестуку коліс. У цілковитому безгомінні впливає цей поїзд на станцію і неспішно зникає в тунелі. Ти розумієш? Мужик той так і сів, у нього аж запекло коло серця. А люди ж у вікнах, начебто живі люди, розмовляють про щось нечутно. Поїзд вагон за вагоном проходить повз нього і він бачить. В останньому вікні останнього вагона Стоїть дитина років семи І дивиться на нього Дивиться, пальцем показує, сміється І сміх цей чути Така тиша, що тільки серця стукає в грудях І ще цей дитячий сміх Поїзд йде в тунель І сміх дзвенить все тихіше, тихіше Тихіше і затихає вдалині. І знову порожнеча і абсолютна страхітна тиша. І тоді, тоді він прокинувся? Є, хидно, але з надією в голосі запитав Артем. Як би що? кинувся назад до згаслого багаття, зібрав мерщій свої манатки і біг, не зупиняючись назад до Тульської. Подолав увесь шлях за дві години. Дуже страшно, мабуть, було. Мабуть. Артем затих, вражений розказаним. У наметі запанувала тиша. Нарешті, опанувавши себе і кашлянувши, переконавшись, що голос його не зрадить і не зірветься, Артем запитав у Женьки, Байдуже, як тільки міг. Кхе -кхе. І що, ти в це все віриш? Просто я не вперше чую такі історії про сиропуховську лінію, відповів той. Тільки ж я тобі не завжди розповідаю. З тобою ж навіть не поговориш про це як слід. Одразу глузувати починаєш. Гаразд, засиділися ми з тобою. «Скоро на роботу вже йти. Збиратися треба. Давай десь там і договоримо». Артем знехотя встав, потягнувся і поплентався додому. Зібрати собі щось перекусити на роботі. Відчим все ще спав. На станції було зовсім тихо. Вже, напевно, був відбій. І до початку нічної зміни на фабриці залишалося зовсім небагато. Треба було поспішати. Проходячи повз намет для гостей, в якому зупинився Хантер, Артем побачив, що полог відкинутий, а всередині – порожньо. Щось тьохнуло в нього в грудях. Він нарешті почав розуміти, що все, про що він говорив з Хантером, не сон, що все це відбувається насправді, і що розвиток подій може мати безпосередній стосунок до нього. А то і хто його зна, вплинути на його подальшу долю. Чайна фабрика знаходилася в глухому закутку, біля блокованої засувки нового виходу з метро, перед ескалатором, що вів угору. Фабрикою її можна було назвати, ну, хіба що умовно. Вся робота здійснювалася вручну. Витрачати дорогоцінну електроенергію на виробництво чаю було б великим марнотратством. За залізними ширмами, що відокремлювали територію фабрики від решті станції, від стіни до стіни був натягнутий металевий дріт на якому сушилися очищені грибні капелюшки Коли було особливо волого, під ними розпалювали невеликі вогнища щоб вони сушилися швидше і не бралися пліснявою Під дротом стояли столи, на яких робітники спочатку нарізали а потім подрібнювали засушені грибні капелюшки Готовий чай пакували в паперові чи поліетиленові пакети, залежно від того, що було на станції. І додавали туди ще деякі екстракти та порошки, склади яких тримали в таємниці. І був він відомий тільки начальнику фабрики. Таким був нехитрий процес виробництва чаю. Якби не неодмінні бесіди під час роботи, Вісім годин різання і перетирання грибних капелюшків видалися би, напевно, вкрай утомливим заняттям. Працював Артем в цю зміну разом із Женькою і знайомим вже скуйовдженим мужиком наймення Кирило, з яким вони разом чергували в караулі. Кирило, побачивши Женьку, дуже пожвавився. Очевидно, вони раніше про щось говорили, і негайно взявся розповідати йому якусь історію, мабуть, недомовлену минулого разу. Артему зсередини слухати було нецікаво, і він увесь занурився в свої думки. Історія про Серпуховську лінію, розказана недавно Женькою, почала поступово бліднути в пам'яті. І знову зринала на поверхню розмова з Хантером, про котрого Артем зовсім здавалося забув. Що ж робити? Доручення, покладене на нього Хантером, було занадто серйозне, щоби не думати про нього. А якщо у Хантера вийде заплановане? Він зважився на абсолютно божевільний вчинок. Набравшись духу, залізти в лігу ворога, У саме пекло. Небезпека, Які він себе піддає, Величезна. І навіть він сам не знає Її справжніх розмірів. Він може тільки Здогадуватися про це, Що чекає його за 250 метром. Там, де Меркне останній відсвіт Багаття прикордонної застави. Можливо, останнього рукотворного полум'я на північ від ВДНГ. Все, що він знав про чорних, знав будь-який житель ВДНГ. Однак піти на таке не зважувався ніхто. Фактично невідомо було навіть, чи на ботанічному саду насправді та лазівка, через яку почвари з поверхні проникають у метрополітен. Занадто велика була ймовірність того, що Хантер не зможе виконати взятої на себе місії. Очевидно, небезпека, яка загрожує з півночі, була настільки велика і зростала так швидко, що будь-яке зволікання було неприпустимим. Можливо, Хантер щось знав про природу цієї безпеки. Щось таке, чого не розкрив ні в бесіді з Сухим, ні в розмові з Артемом. При цьому, мабуть, він усмідовлював ступінь ризику і готувався до найгіршого. Інакше навряд чи почав би готувати Артема до такого повороту подій. Значить, імовірність того, що мисливець сам не впорається, що з ним щось станеться, і він не повернеться на станцію в зазначений термін, існує і досить таки Велика. Але як зможе Артем кинути все та піти, нікому не скажа завжди, адже Хантер сам боявся попереджати когось іще, остерігаючись червивих мізків. Як можна добратися до полісу, до легендарного полісу, одинаком, через усі явні і таємні небезпеки, що Чигають на мандрівників у темних і глухих тунелях. Артем раптом пожалкував про те, що, піддавшись суворому шарму і гіпнотизуючому погляду мисливця, відкрив йому свою таємницю і погодився на таке небезпечне доручення. «Гей, Артеме, Артеме, ти спиш там чи що?» «Ти чого не відповідаєш?» Потряс його за плече Женька. «Чуєш, що Кирило каже? Завтра ввечері в нас караван організовують на Риську. Кажуть, наша адміністрація вирішила з ними об'єднуватися. І поки гуманітарну допомогу їм відправляємо, з огляду на те, що скоро всі побратаємося. В них там начебто склад виявився з кабелем. Начальство хоче прокладати». Кажуть, телефон робитимуть між станціями, принаймні телеграф. Кирило каже, хто завтра не працює, може піти. Хочеш? Артем одразу ж подумав, що сама доля дає йому можливість виконати доручення, якщо з'явиться необхідність. Він мовчки кивнув. Чудово! зрадів Женька. «В такому разі разом поїдемо. Кириле, запиши нас, добре? У котрій годині там завтра виходимо? О дев'ятій?» До кінця зміни Артем так і не промовив більше ні слова. Не в змозі позбутися похмурих думок, які обсідали його. Женька був полишений на поталу скуйовдженому Кирилу, і явно з цього образився. Артем продовжував механічними рухами шинкувати гриби, кришити їх в пил, знімати з дроту нові капелюшки, знову шинкувати і знову кришити. І так до нескінченності. Перед його очима стояло обличчя Хантера, в той момент, коли він говорив, що може, і не повернутися. Спокійне обличчя людини, яка звикла ризикувати життям. А в його свідомості чорнильною плямою розпливалося перечуття прийдешньої біди. Після роботи Артем повернувся у свій намет. Відчима вже не було. Очевидно, пішов у своїх справах. Артем опустився на ліжко, уткнувся обличчям в подушку і миттєво заснув, хоча збирався ще раз обміркувати свою ситуацію в тиші та спокої. Сон, хворобливий і маячний після всіх розмов, думок і переживань минулого дня, обвалив його і рішуче потягнув у свої безодні. Артем побачив, що він начебто сидить біля багаття на станції Сухаревська. Поруч із Женькою і мадрівним магом з незрозумілим іспанським ім'ям Карлос. Карлос учив їх із Женькою правильно годувати, готувати дурку. І пояснював, що вживати її так, як це прийнято на ВДНГ – злочин тому що ці поганки насправді ніякі не гриби, а новий вид розумного життя на землі, яке, можливо, замінить згодом людину. Що самі гриби – ці не самостійні істоти, а лише частки єдиного цілого, з'єднаного нейронами грибниці, розплетеної по всьому Мітрополітену. І що насправді той, хто їсть дурку, не просто вживає психотропні речовини, а контактує з цим самим новим розумним життям. І якщо все робити правильно, то можна подружитися з ним, і тоді воно буде допомагати тому, хто спілкується з ним через дурку. Але потім раптом з'явився сухий. І, погружуючи пальцем, Сказав, що дурку вживати взагалі не можна, тому що від тривалого її вживання мізки робляться червивими. І тоді Артем вирішив перевірити, чи дійсно це так. Тихо підвівся, сказав усім, що йде провітритися. А сам обережно зайшов за спину магові з іспанським ім'ям і побачив, що в того немає потилиці. І видніється мозок, почорнілий від безлічі червоточин. Довгі, біляві черв'яки, звиваючись кільцями, вгризалися в мозкову тканину і переробляли нові ходи. А маг усе продовжував говорити, наче нічого і не відбувалося. Тоді Артем злякався і вирішив втікати від нього – Почав смикати Женьку за рукав, щоби той підводився і йшов з ним. Але Женька лише нетерпляче відмахувався і просив Карлоса розповідати далі. Артем бачив, як хробаки з голови мага по підлозі переповзають до Женьки і, підіймаючись по його спині, намагаються пробратися у нього до вуха. Тоді Артем зіскочив на колії і щосили кинувся бігти. Бігти геть від станції. Але згадав, що це той самий тунель, в який не можна заходити поодинці, а тільки групами. Повернув і побіг назад на станцію, але чомусь ніяк не міг від неї повернутися. За його спиною раптом спалахнуло світло. І Артем, і з вражаючою для сну виразністю і логічністю побачив власну тінь на підлозі тунелю. Він обернувся. З надр метро на нього невблаганно насувався поїзд, диявольськи скригочучи і гримкочучи колесами, оглушуючи і осліплюючи фарами. І нараз ноги відмовили йому зробилися безсилими немов би це й не ноги були а порожні штанини набиті про людське око всіляким ганчір'ям. і коли поїзд вже знаходився за лічені метри від артема сновиття раптом стрімко втратило правдоподібність вицвіло і зникло натомість прийшло щось нове Геть інше. Артем побачив Хантера, одягненого, одягненого в усе сніжно-біле, в кімнаті зі сліпучо-білими стінами. І зовсім без меблів. Він стояв, опустивши голову, і поглядом свердлив підлогу. Потім звів очі і подивився прямо на Артема. Відчуття було дуже дивним тому що в цьому сні Артем не відчував свого тіла, а ніби мов би, дивився на все це збоку. Коли Артем глянув у очі Хантеру, його охопило незрозуміле занепокоєння, очікування чогось дуже важливого, що ось-ось мало статися. І тоді Хантер заговорив з ним. Артема затопило відчуття неймовірної реальності того, що відбувалося. Коли йому раніше снилися кошмари, він усмід... усвідомлював, що просто спить, і всі ці події, що з ним відбуваються, лише виплід розтривоженої уяви. В цьому ж видінні усвідомлення того, що в будь-який момент можна прокинутися, було геть відсутнє. Намагаючись зустріти погляд Артема, хоча у того склалося враження, що Хантер насправді не бачить його і робить ці спроби на осліп, мисливець повільно і важко промовив. «Настав час. Ти повинен виконати те, що обіцяв мені. Ти повинен зробити це. Запам'ятай, це не сон». Це не сон. Артем широко розплющив очі. І вже після цього в голові знову, в останнє, з жахливістю, з жахливою ясністю пролунав глухий і трохи хриплуватий голос. Це не сон. Це не сон, повторив Артем. Деталі сновиддя швидко стиралася з пам'яті, але друге видіння Артем пам'ятав чудово у всіх подробицях. Дивний одяг Хантера, загадкова порожня біла кімната і слова «Ти повинен виконати те, що обіцяв мені». Не виходили в нього з голови. В намету війшов відчим і стурбовано запитав Артема. А скажи, но, ти Хантера не бачив після вашої вчорашньої бесіди? Вечоріє вже, а він кудись запропастився. І намет його стоїть порожнім. Пішов зовсім, чи що? Він тобі вчора нічого не говорив про свої плани. Ні, дядь Саш, просто про обстановку на станції розпитував. Що тут у нас відбувається? Сумлінно. Збрехав Артем. «Боюся за нього. Переживаю, що дурниць наробить на свою голову. І нам теж перепаде». Засмучено промовив Сухий. «Не знаю, він з ким зв'язався». «Ех! Що, не працюєш сьогодні?» «Ми сьогодні з Женькою записалися в караван на Риську. Допомогу їм переправляти, а звідти почнемо телеграфний кабель розмотувати. Відповів Артем, раптом усвідомивши, що вже вирішив. Від цієї думки щось у нього всередині обірвалося. Він відчув дивне полешення і водночас якусь порожнечу всередині. Немов у нього з грудей видалили пухлину яка обтяжувала серце і заважала дихати. В караван сидів би ти краще вдома, а не шлявся з караванами. Але хіба тебе переконаєш? Пішов би я з вами, в мене саме на рискій справи. Та щось недобре сьогодні почуваюся. Іншим разом вже, напевно. «Ти ж не зараз ще йдеш? О 9? Ну, ще встигнемо попрощатися. А поки збирайся!» Сухий знову вийшов. Артем почав судомно кидати в рюкзак речі, які могли знадобитися в дорозі. Ліхтарик, батарейки, ще батарейки, гриби, пакет чаю, ліверна, Свина-ковбаса, повний ріжок для автомата, який він, подсупив, який він колись подсупив, карту метро, ще батарейки, не забути паспорт. На риски він, звичайно, ні до чого, але ось за її межами, без паспорта, перший ліпш, ліпший патруль суверенної станції може завернути, а то й до стінки поставити. Належно від її політичного становища. І капсула, вручена йому хантером. Усе. Закинувши рюкзак за плечі, Артем востаннє обвів поглядом своє житло. І рішуче вийшов з намету. Група, що йшла з караваном, збиралася на платформі біля входу в південний тунель. На коліях вже стояла ручна дрезина, із завантаженими на неї ящиками, з м'ясом, грибами і пакетами чаю, а на них якийсь хитромудрий прилад, зібраний місцевими умільцями, напевно, телеграфний апарат. В караван, крім Женьки і Кирила, пішли ще двоє чоловіків один доброволець і ще командир від адміністрації, налагоджувати відносини і домовлятися. Всі вони, крім Женьки, вже зібралися і тепер різалися в доміно в очікуванні відправлення. Поруч стояли складені в піраміду цівками вгору, видані їм на час проходу автомати із запасними магазинами приймотаними до основних синьою ізоляційною стрічкою. Нарешті з'явився Женька, якому перед відходом необхідно було погодувати сестру і відіслати її до сусідів до повернення батьків з роботи. Коли вже збиралися вирушати, Артем раптом згадав, що так і не попрощався з відчимом. Побачившись, вибачившись і пообіцявши, що одразу ж повернеться, він скинув рюкзак і кинувся додому. В наметі нікого не було. І Артем попрямував до приміщень, яких колись розміщувався обслуговуючий персонал. А зараз розміщувалася адміністрація станції. Сухий був там. Він сидів навпроти чергового постанції, виборного голови ВДНГ, і про щось жваво з ним розмовляв. Артем постукав ободвірок і тихенько кашлянув. Здрастуйте, Михайле Олександровичу. Можна мені з дядьком Сашком поговорити секундочку? Звичайно, Артеме, заходь. Чай будеш? Радо відгукнувся черговий. Артеме, ну що, виходите вже? Коли назад будете? Відсунувшись разом зі стільцем від столу, запитав Сухий. Ну, не знаю точно, пробурмотів Артем. Як вийде? Він бо розумів, що, може, більше ніколи не побачить відчима. Йому так не хотілося брехати йому, і єдиній людині, яка по-справжньому любила Артема. Що він повернеться завтра-послезавтра, і все буде, як і раніше. Артем відчув ряптом скрізь різь в очах і на свій сором виявив, що вони зволожилися. Він ступив крок уперед і міцно обійняв війчима. Той був трохи здивований цим вчинком і промовив заспокійливо. Ну, що ти, Артемку, що ти? Ви ж уже, напевно, завтра повернетеся. Ну? Завтра ввечері, якщо все за планом піде, підтвердив Олександр Миколаєвич. Будь здоровий, дядь Саш, удачі тобі! хрипко промовив Артем. Потиснув. Відчиму руку і швидко вийшов, соромлячись своєї слабкості. Сухий здивовано дивився йому вслід. Що цей хлопець розклеївся, начебто не вперше до Риської їде? Нічого, Сашо, нічого. Прийде час, змужніє твій пацан. Ще сумуватимеш за тими днями, коли він з тобою при... зі сльозами прощався, збираючись у похід через дві станції. То що ти говорив, що на Олексіївській думають про патрулювання тунелів? Нам би це дуже помітно було. І вони повернулися до обговорення своїх проблем. Коли Артем Бігом повернувся до групи, командир загону видав кожному автомат під розписку і сказав «Ну що, мужики, сядемо на доріжку» і першим опустився на відполіровану за довгі роки дерев'яну лаву. Решта мовчки взяли з нього приклад. «Ну, з Богом. Командир підвівся і, важко зістрибнувши на колію, зайняв своє місце перед дрезиною. Артемі Женько, як наймолодший, залізли на дрезину, приготувавшись до нелегкої роботи. Кирило ж і другий доброволець зайняли місце ззаду, замикаючи загін. Поїхали. Промовив командир. Артем із Женькою налягли на важелі. Кирило трохи відштовхував дрезину ззаді. Вона рипнула, рушила з місця і повільно покотилася назад. Ті, котрі мали йти у хвоста, подалися вслід за нею. І загін зник у жерлі південного тунелю.